koji nisu muslimani koji nisu pristrasni nacionalizmu su svoj atali Muhammeda i rekli su pohvalne stvari o njemu ono što je muadžiza ovom hadisu jeste da je islam u istinu došao u svaku kuću I da danas svi znaju za Islam I da su čuli za Islam I ne ima mjesta A da ljudi ne znaju za Islam I za muslimane Kako je to mogao znati Neko a da nije Poslanik od uzvišnog I da nije bio Obavješten od uzvišnog Allaha Sjedeća muđiza O kojoj želimo da govorimo Allahovu poslanika sallallahu alaihi ve sellem jeste nagovještavanje Allahovu poslanika da će se pojaviti kuga i da će se pojaviti bolesti koje nisu vidjene prije najmen poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže lem tuzhir il fi qawmin qat hatta ju'lunu biha إلا فشى فيهم الطاعون من يدهم نارو سنيچه pojaviti razred arze neće unje razranti kup bolesti لم يكن من الدرس الذي ضف يعني بله قطنيما حديث برستالي jasno mu džizu Allahov poslanika s.a.v. tako što govori o, o kugi, bolesti kugi, zatim o bolestima koji će se pojaviti ako koje nisu bile poznate našim predsima, najbolji dokaz za to je pojava side i drugi slični bolesti. U 14. stoljeću 1347. pojavila se nova bolest. Koa prije bila rasprostranjena, niti je iko znao za nju. Ta nova bolest se zvala kuga. Pojavila se na jugo-aziji i kine i umrlo je 75 miliona ljudi zatim se presadila na područje Evrope i tada je ubila trećinu stanovnika Evropije. Tada su je nazvali crna smrt. Pogledajte šta je šta su naučnici zapada tada rekli za tu bolest. On je lično rekli su da je kuga koja je požnjela više od 20 milijuna ljudi u nekoliko sedmica da je to ukazna od uzvišnog boga radi nemorala i razvrata koji se raširio zar ovo nije potvrda ovaj govor zapadni naučnika, zar nije potvrda govora koji je izrekao Allahov poslanik prije 14 stoljeća a on je rekao ponovit ćemo još ja jednom hadisu Allahov poslanika nem tudhhiril fahishatu fi qavmin qat ni u jednom narodu čes, neće se raširiti Zinaluk, razrat, javna sečineći u njemu Illa feša fihimu ta'un A se neće raširiti u njemu kuga Am takun madat fi eslafihim u ladhine madav I druge bolesti koje nisu bile poznate njihovim predsima koji se pojavljaju u našem vremenu kao što je svinska gripa ptičja gripa kravlje ludilo to je kada se odnosi na životinje kada se odnosi na nas ljude najraširenija bolest je koja nije bila pripoznata je sida ovo je jedan u nizu u nizu događaja ve selem najavio prije 14. stoljeća. Dalje, Allaho poslanik sallallahu aliv selem nagovještava nam dalje šta će biti. Ono što mi još nismo dočekali, nismo još doživjeli. I savjetuju nas šta da učinimo ako neko od nas doživi te trenutke. Pa kaže nam poslanik da će ريك أوفرت اتخذ برد زلاطا فقال يشكو الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب وبرزو تشدوك في ريمة كده اتخذ اتخذ برد زلاطا فإذا سمع به الناس سارو إليه فكده تو люди چووا سوى جهرلت أو جهرلت فيقول من عنده فأتي رأتشينا إيكو بوده بليزنجا لإن تركنا الناس يأخذون منه ليدهبن به كله أكو استهيموا لودة دام وزموا أدنجا سفاچي رازنية قال فيقتلون عليه فأتي سيجيودي پوچتوا بيتي رد تقزلاتا فيقتلوا من كل مئة تسعة وتسعون i od svake stotine biće će ubijen, ubijeno 99 osoba. Znači samo jedan će preživjeti. Dok u drugima, drugim predajama se spominje onaj ko bude prisutan u to vrijeme da ne uzima od tog zlata ništa. Naravno kada se pojavi zlata u tokoj goličini ono više neće imati svoju vrijednost Izgubiće svoju vrijednost ali pohlepa ljude će tjerati da uzimaju od toga zlata i biće ubijani biće ubijani dok se budu noktali i borili da steknu nešto od njega ovo je također jedna Od mođiza Allahovu poslanika u koju mi vjerujemo da će se desiti. Vjerujemo da je istinita i ona će se desiti ali kada mi to još ne znamo. da ćemo se sa ovim mođizama Allahovu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I ako povijem da sljedeći put nastavićemo sa dalim mođizama koje su dokazybala i koji dokazuju poslanstvo istim, tosti poslanika Mohameda sallallahu alaihi ve sellem. Do sviđećih slučaja slušanja. Assalamu alaihi